Toplo vas pozdravljam na drugem srečanju Šole politične pismenosti, ki sem jo, oziroma s Majo, naslovila za gospodom Tefero o Afriki drugače. Um, Upam, da vam je bolj toplo kot meni, mene trenutno še malo zebe, ker smo se z gospodom nekaj časa iskala in pa smo se potem srečno našla. <laughs> uh, naša tema je danes, pravzaprav, Afrika, eurocentrizem uh, in vse, kar k temu sodi. Uh, gospod Tefera, Jačo Tefera, uh, je prišel v Slovenijo leta 1988 na študij uh, in je tukaj že, se pravi, dobrih 20 leta na 20 let. Uh, v tem času je deloval v uh, znanstveno raziskovalnem delu v Mariboru in v uh, Bil je na, na tehniških fakultetah v Mariboru, uh, trenutno mislim, da sodeluje za inštitutom Jožefa Štefana v Ljubljani. Uh, Druge dejavnosti njegove so se odvijale tudi eh, eh, eh, skupaj z eh, nevladnimi organizacijami, delovaje v različnih nevladnih organizacijah, eh, organizacijah eh, in nam bo upam povedal tudi kaj o tem, eh, kakšni so njegovih tisti iz tega področja. Eh, jaz besedo prepuščam njemu, vas poprosim, eh, da se kot obeležnici zabeležite na ta seznam, eh, Namreč, gospod Tefer, bi rad vse, ki ste danes tukaj prisotni, še pozneje kontaktiral z kakršnimi koli, koli novostmi, informacijami in pa za kakršnokoli sodelovanje. Tako da vas ljudno prosim, da se vsi tukaj podpišeti, podpišet, ampak predvsem navedite svoje e-mailno e slovo. Toliko z moje strani, zdaj pa predajam besedo gospodu Teferi. Uh, upam, da boste mi razumeli. Hvala lepa za povabilo. In, uh, hvala vi, ugledni, gospo, gospe in gospodi, da ste odzvali. Uh, moje ime je Eja Čotafara, kot uh, je bilo povedano. Jaz sem uh, iz Etiopije. Uh, nekaj let nazaj sem bil tudi v Etiopiji nekaj vrste aktivist, v takrat ne, nekaj, nekaj spremembe je prišla in nam tudi na nekaj način oduzela nekaj revoluzja. in. Ne, takrat smo nekaj brali in, in smo predstavili svet, kako, kako zgleda mi v vas in, in drugih. In, eh, potem sem prišel čez nekaj časa v Slovenije. Eh, Tam sem diplomiral, potem sem uh, uh, tukaj nadaloval in nekaj okrog uh, kakšne akademsko stanove in tudi družbene dogodke. Uh, sem v zadnjih letih, sincero v Ljubljani, prej sem bil tukaj Mariboru, kot je rekel, na tukaj na Tirševi sem živel. Tirševa je uh, 23, sem bil v tamo parku. <coughs> E, ko sem začel v Sloveniji, bistvo zdaj nekaj, nekaj časa sedelujem v Mednarodnem centru za trajnostni razvoj v Ljubljani, oziroma na inštitju Jožev Štefan. Zdaj v zadnjih dveh letih tudi smo Osnovili nekaj mednarodno šolo za podiplomske študije, o klimatske spremembe in tako naprej. Ne. Eh, kot nevladna organizacija pa imamo, eh, imamo Inštitut za afriške študije in tudi v Ljubljani imamo društvo afriške centrov. Eh, Inštitut za afriške študije sem jaz vodim, direktor sem tega inštituta. In v zadnjih dve letih smo odprli neke vrste tematike. Ki smo Bolj smo uh, se naučili iz vlastne prakse, in to in vredno. In jaz nisem kot vi, ali pa kot večina uh, od vas, nekaj družbene vede, ni jo obvladam, jaz sem na nek način ni pismen od tem. Uh, je pa delim z, z vami uh, danes nekaj moje občutek. Uh, da ni bo pomotoma nekaj, da bom kakšen samo ošečen, samo odpiram, tako, da bomo razpravljali je nekaj tako imenovan, give and take a, v tem duhu, ne, da nekaj povem, vi pa poveste potem vaše mišljenje. In a, v institutu a, delamo, recimo, te različne projekte, evropske projekte z namenom, da bi... A, odprli neke družbene eh, pogledi o nas ali pa o vas ali pa skupaj in tudi ekonomske eh, probleme, ekonomske tematike in okoljske eh, vedenje. E, drugače pa tudi eh, zdaj mislim, da v sobotu, teden, 21. marca, tudi v Ljubljano ali pa, morda v Mordav, Sloveniji, bomo naredili Mirnarodni dan za boj proti rasizmu. To je, nekaj zružen narodi so imenovali ta dan, ki je nastal iz Južne Afrike v, v času apartheida. Nekaj civilisti, ki so protestirali zaradi družbene izključenosti, A so bili ustoreljeni, nekaj so jih ubili, in takrat eh, mednarodna skupnost, oziroma zelojeni narodi, so imenovali Mednarodni dan proti rasizmu. Ne. Jaz nekaj ko, koordiniram, nacionalni koordinator za Bruselj. Eh, to tudi odpira neke vrste teme, kdo koga diskriminira in zakaj. In tak naprej. Družbene dogodke. E, v projektih delamo resimo, e, migracija in vključevanje, kdo migrira, zakaj migrira ali pa bolj filozofsko vprašanje, ne? e, zakaj nekdo zapusti svoje domovino in kaj je njegova, njegova dožnost in odgovornost in tudi v dogodku tega, ne, kako, kako je vloga sočiloveštvanja in tako naprej. Ne. E, tukaj v, v zadnjih časih resimo ne, o sebi ali pa o, o nekaj pogledih. So, opažam nekaj vrste diskurs, ne, glede a, mi in oni in, in tisti in tako naprej. Ne. Eh, Evropa v zadnjih, eh, oziroma v Sloveniji, v zadnjih osem letih, odkar Slovenija se vključila v 2004., je postalo neke vrste včasih neke euforija, evropska skupnost, in eh, mi, Evropa, oziroma nekaj Evropa in drugi. Ne. In dosti krat v akademiji, ko ko se delimo kakšne tematike, eh, imamo občutek, da ustanova, akadamske ustanova ali pa družbene, nekaj eh, aktivnosti, eh, izhajajo iz pozicija. Ne, iz pozicije mi rešujemo zvet, ne, kako mi bomo naredili, če ste opazili v mediji, eh, kako bomo nekaj stvar rešili. Ne. Eh, glede na to, da je nekaj hrščanska država Slovenija, Bog je rekel, mislim, da sam sebi pomagal, potem da bi uh, Je pa uh, mladina, resimo v tem dogodku, dogodku kaj je vloga, ne. ali samo se učimo to, kar nikoč je bilo napisano ali pa nekaj obdelano in potem nadalujemo in s tem tudi pridemo do neke vrste intelektualne veščine ali Družba je sposobna samo sam sebe, samo refleksijo. Glede tega Afrika, ne? kako je bilo napisano šola, politična pismenost. Danes imam težave pri razumevanju ne? diplom diplomiran, inženera ali pa družbene vede. Mislim, da kakšen krat, ne vem, če vključuje, to ni zaradi osebne zanimarnosti do znanja, ampak sama ostanova je, meni zdi, je postala neke vrste prozvodnje. Ne. In v, v takih položajih, kako pa potem, ne, v 21. stoletju, ki naj bi, kakor njo liberalisti rečejo, nekaj globalizacija, ne, kako bomo mi sabo izrazumeli? In v, v tem kontekstu Afrika zdi se mi, da je nekaj vrst oganka, ki nikoli ni, ni v, v zavesti ljudje zgleda nekaj mejema, nekaj minimum pa maksimum, več pa ni, ni rabiš, niti majem tudi ni rabiš. Ne? In, in tukaj e, to, da ne vemo, tudi zgleda niti ni tak nekaj narodnega, ne? nekaj normalnega potem. Ne? In, tak, ali to izvira ne? Slovenija, Resimo, ali pa bivše Zglavia, ali pa ta del, ne? po drugo svetovno vojno, ko se na nekaj način formaliziral izobraževanje, imamo občutek, da je kopiral izobraževalni sistem iz nekega zahodnega sveta, ki so imeli v takratnem času, ne? Neke vrste kolonialistične pristope, kolonialistične neke dogodke in tak naprej. in Potem zdaj tudi, kde pa kde se popravli, malo popravli, ampak ni, ni pa bistveno. Ne? In potem takem, če smo mi, ne, formalno generiramo neke vrste diskriminatorne teze, potem kako bi to, ne, to ni nekaj apel, ampak samo odpiramo, ne. E, razumevani v afriki mislim da je malo več kot je bilo starši ali pa vaše starše ali pa moje starše ali pa kakšenemu malo več mogoče malo ni pa toliko več ne? in, in kako to možno ker kot veste dostikrat afrika in Evropa večo več z zgodovinskega kot rečejo Priložnostim so imeli. Ne? In o Afriki, ko se predava, ali pa ko se govori, celo zgodovina začne od nekaj časa kolonializma. Ne? In to meni, kdo Kako to možno? Ne? Afrika, mislim, da za meni je prespevala tudi, da se lani je bilo nekaj v medkulturnem, evropskem letu, medkulturnega dialoga. Ne? več pričakovanje za dialog, ne, da ni bo nekaj, nekaj vrste monolog. Ne. E, sem mislil z vključevajoče vključe debato, tudi institucionalno. Ne. Ampak veliko krat sem opazil samo, da greš, nikje so oddeležiš in, in, in potem, ko se konča, mogoče kakšno kavo speš, pa greš domo. In s tem na nekaj način formaliziraš, kot da je bilo, ne? kot da je bilo nekaj dialoga. Ne? V dialogu različn, raznolikost, ne? bodi s vera, bodi civilizacija, eh, vseh odnosih bi bilo fajn, po mojem, tako mladih kot tudi akademija, morda kakšen krat eh, nekaj, nekaj odpirati, ne? eh, akademsko odprtost. Eh, V Afriki, če največje piramide, mislim, da so še zmeraj v, v Afriki. In mi tem, ljudi govorijo, da Afrika ni mela neke, neke vrste delček, civilizacija potem. To so neki ljudje, ki so tam, neke, ne, uh, hodili, in potem so je kolonizirali. Ne? Potem, če tako, ki odkod potem je zvirao muzeje, Mojas. Moj zdaj da je, ne? in tako govorim, v bolj, je družbene razlike lako, ne, e, tudi civilizatske, tako nema nekaj pontificiran način e, e, opisovanja, ne, in to govorim, če v akademskih ustanovah, v a, knjigah, v, v rivijah in tak naprej, če je tako, Mi meni čudi, kako sploh se normalno pogovarjamo, kljub temu. Ne? In, in od česa to izvira. Ne? Slovenija, gleda na to, da ni imela nekaj kolonialistični eh, preteklosti. po mojem je več možnosti ima za to, da eh, vzami v tistem, tisti področji, ki misli, da je nekaj vrst ne kot pa ko in, in tak naprej. Mi tem zahodnje, res v Angliji, eh, ki sem se odložil, Oni na nekaj način soočajo z vlastno, porazum pač z porazom ali pa z vlastno zgodovino. Ne. E, v Sloveniji e, se delovanje dosti krat tudi v nevladnem sektorju, da je nekdo, jaz nekaj potopisni predavatelj ne, ali pa potopisna predavatelj, bolj ima poslušalcev, ne kot ne, nekega verodostojnega akademika. Zakaj? Ne vem. Ne? In, in to, to potem, zakaj to govorim? Posledica tega, po mojem, ne vem, ali bomo buci, buci, samo butec bucu but, but, predava, ali kako to. ne? ne? In, in, in to meni uh, res pa je. Ne? To tudi vredu. Odpira neke vrste ekonomske niž, da si neke, Nekdo, če hodi v Afriko, potem, ko prednazaj je razsvetljen, ne? In to v desetih leti, in potem, ali smo buci, da moramo študirati deset let, ali pet let, ali štiri let, ne? In... S tem, da medija tudi kupuje, ne? Nekdo, ki je šel tako ne? In v Afrike, ko se opiše imamo počutek, da je to nekaj skupina ljudje, ne? so tam nekaj, nekaj, nekaj, ali včasih kot nekakšen vas, ne? kot kakšen nekaj ljudstvo, rečio, ne? uh, ali pa kot uh, niti ni kot kontinent. In uh, ta, sicer jaz nimam, kaj pravdu, ne, ne vsak predava, ne? ampak zdi se mi, da je kasnej generira. Ne? V 21. stoletju, kot prej sem rekel, v, v času globalizacije, jaz sem mislil, uh, Znanje je nekaj, nekaj vrsta kapital nekega naroda ne? in konkurenčnost tudi to. Zdaj, zdaj ta je tudi v uradih, ne? v, v, v nekaj visokih uradih, določene stvari, če je treba država tako, ne? Ta, ta fleksibilnost v, v minutah, da nekaj sestaviš, ne? tu farka, nekaj ni, ni najdeš ni. Ne? Zakaj potem ti reči, zato ker smo članje Evropske unije, ne bomo poklisali nikoga, ali pa preko njih bomo šli. Ne. In, in če to gre, potem kje je ta skupnost, evropska skupnost in samostojnost z vlastno identiteto, z vlastno politično strategijo in tak naprej. Rasimo primer, lahko v, Dar, v Darfur v Čadu razimo slovene poslali nekaj 15 bojakov, Ampak ti vojači voja, so šli preko Francije. Zakaj to govorim? Francija, Anglija, ne vem, kakšna Španija, Portugalska imajo že neke vrste karkoli že, ne, dobrih ali slabih, to pripuščam, zgodovino ali pa ekonomske interese. Ne. In potem te nove države, deset držav, ki so seb, se pridružile Evropska unije, in potem postanjajo neke vrste zraven ne? so, so deleže pri so uh, ki ga v bistvu te je, Ali pa, ali pa ti, eh, ti si nekaj vrste spredaj, ne? In, de, de, ne? E, v, na češkem je bilo debate, lahko postaneš kot neki kukavico jajče, ne, že, ne. In in ta, ta problem, ne? v 21. stoletju tudi Zakaj je nekdo, če lahko sam gre, v točasu ni če smo že v nekaj kolonialistični ali pa vezi z Afriko, v točasu ni ovrščenost, vratno Slovenija ali pa Eguzlavia ali pa Slovenija je imela nekaj ekonomiski stik tudi, ne, kako to odrežeš, potem prideš. Ne. No, eh, zakaj eh, Ta, takšen način opisovanja ni bo pomagalo tudi v Sloveniji ne? e, nekaj dobro pogleda ali pa za vlastno e, družbo, za lasne državljane, nekaj vrste konkretne znanje o, o drugih e, Prej pa tudi je treba vedeti o sebi, ne? identiteta, in tak naprej, en tak naprej. Ta, ta, ta način opisovanja je problematičen, ne? na FDV, v družbene, ali pa filozofija in tako naprej, velik se, se, se, se, se pridava, ampak ne vem, ali je to akademski moč, moč, moč, ko si tih. Ne? In zato za mlade, pojem, po eh, Afrika, pustite tam, ne? v okolje v klimatske spremembe, razimo nekaj, tako mimo grede, ne? V, na Škotskem so našli eh, nekaj prah, ki je prišel preko siplona, na Škotskem eh, iz Sahara. Iz, iz, iz, iz Sahara je prišla. Ne? In hočem povedati, kako, kako smo blizu. Ne? Eh, drugo pa je, ne? Eh, tudi ta... Veliko je bilo rečeno, po 11. Uh, septembru, ta civilizacija, the clash of civilization, ne, ta spopad ne. to so Neoliberalisti so govorili, je, nič ni so govorili, da je to konflikt interesov. Profit in tako naprej maxim, ne, to uh, in, in te, Če je to konflikt civilizacija, verjetno, to ni bo držalo zaradi tega, ker klub temu. Morda, ne vem, ni, ni tako kot je zahodna Evropa, ampak eh, so civilizatski eh, zakladnice tudi v Afriki. v čerkah, o, o pisave, o, in tak naprej. Ne? So obustajali in še zmere obustajajo. Zakaj sem to začel? Je, oh, Evropska politika dosti krat začne, oziroma, opisovanje Evropa, evrosijentrizm, ta difuzija. Ne? civilizacija tukaj je začela in, in potem se razširi v svet. Ker civilizacija, se mislim, ni, ni edina. To je moje stališče. E, so bile večje civilizacije, različne civilizacije. Ne? Ampak možnost preučevanja in nad, nadgraduje eno na drugo. Ne? Zato, da nekdo, nekaj iz vredno nikje v drugem delu sveta nekdo je prespeval. Cel za je kontiniteta. Ne? Ampak zdaj s tem diskursom na nekaj način kakšen krat, en je upisujo, to je od Vatikana izvira, tak naprej, ne? ampak niverjal, no, ni verjamem, če je Vatikan tudi na onji stran, ali od židovski, ali ktajski, ali pa ne vem, vse ob Stalin, ne? In ta nek kompatibilnost med sabo, ali pa nekonsistentnost pomaga pri eh, takem, takšnem pogledu Afriki. O čem povedati, Afrika je začela, tako v Evropi se govori, eh, po eh, kolonizaciji in kolonizirali smo, zato so bili tako in smo razvili in tako naprej. Ne? To je bilo to, ni res. Ne? Eh, Če je kolonializacija, ne, kakšen krat, če ima korist ali nekorist, to prepustite, ne? vam, ne? E, Ljudje danes, v času, ne vem, pr, e, slovensko presedovanje, oziroma danes tudi, je problem migracije. Med tem, ko Evropa šla v druge držav, to niso se obravnava kot, kot neka vrste migracije. Slovenija, mislim, da je, ne vem koliko ljudi je šel v Klivljand, pa v, v, v Argentino in v Ameriko, ne, v Avstralijo. Ne. In vredno noben je ni šel tam, da bi odkril ali v Borģini, ali pa ne vem koga, ne. ampak vredno nekaj težave ne. In to so začeli, da Švedi, zaradi sistem mraza in tak naprej. Ne. Ali pa zaradi vojna, slovenski primer. Ne. Nekdo gre nekam, In, in ta migracija zdaj je postala subjekt rjevnih in bogatih, ne? ampak če že boste bi dodali, če ni bilo migracija, vredno evropejci ni bili v Evropi. Če ni bilo nekaj migracija. Ne? Ta diskurs, da si da je to tako. Potem Evropa je šla v Afriko in tudi nišla neki za dobro namen in nekaj reševanje. Ne? Tukaj pa različne sile so, so. In v takem primeru prvo je to, da a, kako v učbenikih še zmeraj se obravnava, ne vem, presimo en primer za eno državo, če rečem, nevem Severna Afrika ali pa Zahod, a, Južni del Afrika en tak naprena. On so tudi so meli svoje neke kralje, ne? uh, od Egipta, do uskonne Etiopije, do Zumb velika Zobabje, Mali. in, in ta redusira način upisovanje je vvreno pomagal tudi temu, da Afrika je odkona. Do, do rasizma, do onega do onjega pride, ne. Se, bi bilo, če bi bilo drugačno opisano, morda bi bilo drugačno, ne. In to v migracijah zdaj, v sodobnem, sodobnem migraciji je prišlo v Evropska unijo tudi pri nevladni organizaciji ali pa pri šolah, zmeraj polarizacija, ne. Če deset, deset afričanov, če pride iz Afrike, ne, Je veče v medijih, kot pa recimo, 560 tisoči Poljakov ješlo v, v, v, v, v, v Angliji. In v Angliji so spremenili sestva, ne ni bo tukaj, ne vem, Marborska sestva, ampak po drugačnih. In, in, in to se proda dobro, in to to je ta občutek, ne, ja, pač, Evropa smo bogati, ne? te revni ni morajo priti. Ne? In tam, ko se upiše tudi v Novih, Afrika ali pa drugih, te ljudi se uh, izmenično uh, menjajo. Ali je musliman, ta imigrant, ali je musliman, ali je uh, delo išje, ali je čern, tak naprej. To to nima meje, ali je azil, ali je begunic, kriminal, tak naprej. Ne. Zdaj v zadnjem času v Italiji pol samo nekaj Romunija, ne? nekaj vrste problem, ne. In v tih, zakaj to odpiram, v, tih, v takih problemih, kako, kako vidimo, kako, kako naj bi bil vloga mladih, ali pa družbe. Potem to generira v politiki, ne, ne, ne, ne, ne. Naše delavci nimajo nekaj stvar za, za svoje delo, ne? kaj šele drugih pridejo, ne. In to pride do nacionalizma in tak naprej. Se o prav, da se govori, ampak ko se govori, po mojem, v, samo v Angliji je 300 Slovencev je v, v Angliji. Kolegi, ki delajo. Da ne govorimo v Nemčiji. Tudi obratno. Ne. In ta pritok, kako to, da nekaj ali je nameroma, nameroma se pozablja, ali je zato, ker nekaj občutek Mi, ne, bogatstva, ne, mi smo dobri, oni so slabi in res, da, da nekdo obstaja, je, je, je potrebno, da, ti, da moramo nekaj, nekaj, nekaj narediti, da obstaja v revni. Ne. Res je te komplementarne terminologije obstajajo. Ne. In v ta namen vloga mladih v teh 21. stoletju, ne, glede na to, da smo tukaj, kaj lahko naredimo? rejšina med, med drugim, ekonomski odnosi. Ekonomj odnosi, če nikdo, res če to, resimo če rečemo ekonomjskih probleme, ki zvirajo od okoljska degradacija, tak naprej. Večina so od vojne, ne? <coughs> vojna. Vojna. Vojna pa nastane dosti krat, če začnete ne, malo par listkov videti, ja, pribrati, eh, po mojem zaradi ekonomski interese. Ne? In, in potem nekdo ob obje, enem eh, sproži vojno, ob enem tudi spremlja neke vrste pomoči, ne? na drugi strani pa ro tudi dobrine. Ne? In to je ta problem. Ne? In v takih primerih zakaj zaredi tega, ker v tem kritični pogled spodbujati, In ni rečem, da e, v družbi tega nevesta ali pa tega nikoli ne debatirali, ampak kako bi, kako naj naredimo, ne? V medijah ni prideš, dosti krati, ne? Zdaj e, lasno kot samoorganiziranost zgleda samo vsak po nekaj internetu pošle, ne? Ampak e, ta tudi potem, ko večja informacija danes že kontaminira verodostojnost ali pa neke teme. Ne? Zato ker eh, smo zaposleni z vsemi možnimi informacijami. Ne? In to, to je ta tudi problem. Ne? Uh, v Sloveniji razimo, uh, uh, ne vem, od te begunce, uh, blu, uh, ta zanošen, uh, zanošen, uh, ta občutek uh, žrtve, ne? da nekdo pride uh, v Sloveniji, ali pa v Evropi. Če tako gledate, iz Afrike mogoče ne, 27 ljudi če je prišlo v Svet kot azil. Ne. Mi tem na drugi strani res je. Ne, ko je bila vojna, nekaj vrste do 70 tisoč, naj bi bilo z drugih republik v Sloveniji in ta občutek mit oko piranu pa nekaj ampak ne? ti ljudi so že večina sošli e, in ta teh podatkov, ne vem, kdo, civilna družba, akademija ali je mladina, ali mladinske eh, klubi, ne vem kdo mora to sprožiti. E, drugo pa je eh tem ko če, če rečemo, migracija je stalno pojav od kar človek je nastal. Potem za saboj prinesi pa uh, različne probleme v družbi. Diskriminacija, mi, oni. In to v, pri zaposlovanju, pri izobraževanju, pri stanovanju, pri, uh, pri zdravstvu in tak naprej. Uh, morda to, zato v, v Evropi, v, v Sloveniji, morda bolj, ko je eno, eno, eno, Slovenija samo, Slovenci in tak naprej. Vredno, zaradi tega je odpira nekaj vrste strah, ne? ki pa je nekaj fatamorgan, ne? nekaj boji ne? Ampak v drugi državi razimo vsak, vsak, vsak migrant, vsak, ne vem, novo, na novo priseljenic prispeva tudi za družbo. In To najbi bil bogatstvo združenih držav Amerike, ne, diversity rečejo, ne? In... Morda več časa bo potrebno v Sloveniji, ampak mislim, da če, če nismo mi, potem ne vem, kdo lahko odpirat to. Ne? Tudi v šolah. Tudi v, v... v predavanju, ne. Pa, ne vem, ali bo, bojo predavali Potopisni predavatelji tudi v učilnici bodo imeli svoj niž, 60 ur in govoriš, potem greš. Zdaj pa problem, kaj, kaj bo nastal potem. Ne? Zdaj, kakšen krat, in, in, in zato, eh, resimo v, eh, v Sloveniji lani smo imeli nekaj evropsko nekaj srečanje, kakšen 70 tisoč ljudi naj bi, bi rabila Slovenija tudi alefa, nekaj gradbanjštvo, vodovod, tudi zdravstvo in tak naprej. E, med tem, ko so dobre, dobre, dobro v tem smislu, neke akademske, neke, neke osebe, ki imajo akademske ne, dokaj študiranje, takrat je e, dobrodošel, ne, ki pa pozroča tudi ono država izvora, tako, tako imenovane Bren drain je bieg možganov, In če bieg možganov potem ta ta začaran krog, Ta država pa samo spodbuja recimo kakšne državo v Afriki, lahko v šestem ali pa 5. letniku, ko že diplomirate, in je že jezik diplomate, viza in direkt cela bataljon, cela učilnik, uči, študent gre v tujno, to je to je neke vrste virtualni, neki genocid, ne? in potem ni, ni pride nazaj. E, ko se vrni, resimo kot smo mi, ko se vrni, pa dosti krat naj bi prinesel za sabo nekaj znanje, ki smo se naučili od vas, od, od neke različne družbe, to naj bi prinesel dodana vrednost. Ne? Zdaj to pozitivno opisujejo Evropa, Evropa in neke politike. Ne? Za sabo je pa tudi prinaša ideološke Ide, ideološke držje in za več revolucionarnih ali pa verskih spremembah vredno te ljudi so, od, so odgovorni. Ne? Od iranska revolucija, če gledate, pari so bili, iz Parisa so šli, ne? tako da niso tam razrejeli. Ne? Takrat, ko nekaj vrste, ali če negativno, potem si tih, ne? če pa je dobro, to so naše končani nekoga. Ne? No? In, V teh migracijah ali pa v teh mi ne, in oni, eh, recimo, dostop do zdravstva je problematičen. Ne? Slovenija je 91. ali pa, eh, ko je postala članica 92. Eh, Združenih narodov, ona, ona je sprejela temeljeni človekovih pravice, univerzalni človekov pravice, ki je sama je bila subjekt tega tega problema včasih vzlavi, ali si moč gledate. Ne. Potem, čez nekaj časa, pa potem na nekaj način drugače. Ne. In če ena država to krši, kaj, kako naj, naj, naj postane ta človek? Ne. Ta, ta, ta človek, ki nima ne vem, zdravstveno možnost za izobraževanje, v katerem bi se jezik se naučil in nekaj bi bil nekaj produktivno. Od o teh tematikeh. Tako da, da malo uh, pustim uh, vaše menje, uh, za, na nekaj način bi uh, zakrožil. Problem Evropa uh, ima ta eurosintrični pogled v tem, da na eni stran govori, da je kontinent človekovoj pravice, v katerem je, se drži čuva in tak naprej in tak naprej. To je eno eno en način opisovanja, kar tudi je res, osta, uh, institucionalno uh, obstajajo v, v Evropi, v Sloveniji, v vseh držav, v katerem majhen človek lahko gre pač apeliran tak naprej. Ne? Uh, na, drugi, uh, na drugi strani pa tudi v samo Evropi ni vidnih evropecev, ne? socialno izključenih. V tem smislu ni to zdaj novih ljudi, imigrant iz Afrike, iz Azije, ne ampak sami evropejci, izključeni iz družbene. Eh, danes rasizem ni to črno-belo po mojem in to eh, lahko se eh, argumentiram, ne, ampak ekonomska eh, izključenost, izklju, ekonomska izključenost eh, neke družbene podreže, osebo, od človeške dostojanstvo. Ne. In ta, eh, ni zato, ker nekdo bi bil ali drugačen, le, ali pa ni, ampak v sistemu ni bilo vredno pravilna igra. Ni sta, ni bila, ne. In, in v tem smislu v Evropi so ni nevidni evropejci, ne. ni močni. Evropa s časom stara, generacija. Ne. Tudi rodstvo se zmanjša, vmes pa socialni izdatke se krčijo, ne? in potem to povzroča en začaran krog. Ne? In v tem smislu, ta Evropa, vsaka država, recimo v sam veste, koliko ljudi bi novih, nekaj inženirjev, ne da sistem lafa, ne. In v tem primeru, na eni strani rabiš, na drugi strani pa teh sistemov vključevanje niso najbolj izdeljani. Mislim, določeno vljuče pridejo v Sloveniji, ne v šole, oni služijo šolanje, jezik, ne vem, da se uči, ali pa ne vem, tako naprej. To, in to ni, ni samo od izgora in dol, ampak v Angliji, ker sem videl, je, majhno občine imajo že rezervirana nekaj prostora. Ne? In s tem tudi oni abzorbirajo zravnike in tak naprej. Ne. Zra, število zdravnikov kljub temu, da imate lepo urejena socialna država, ampak mi, mi, mislim, da novih zdravnikov zakaj mislimo, ne, v Avstriji v neki debatih so rekli do 3000 tisoč štipendije dajo iz Bosne, Srbije, makar do tak naprej. Ne. In potem oni držijo sistem DALAF-a. V Sloveniji, ne vem, ali je to posebne poklis, ampak dostopnost do posameznikov, ali pa do e, velikih e, ljudi, e, oziroma različnih strokovnjakov, nisem videl to, da bi bila nekaj strategija države, ali pa sama bolnica, to ni, ni država sama perso, ali pa minister, ampak vsem Marborsko zdravstvo, ali pa, ne vem, Murska, ali pa Ne. Vsaka mora imeti svoje neke lokalne strategije ne, kako bi. in zato, kljub temu, da obstajajo take težave in želje ali pa eh, popraševanje po strokovnjaku ali pa karkoli, ne, eh, sistem ni deluje najbolj feliksibilno. Zmeraj si, nekaj ti manjga, ali stanovanja, ali onega, ali jezik ne ovladaš in zmeraj ni daš to, kar moraš dati. In institucionalno, eh, Emancipacija ali pač stralno podporo je to, da nekdo, ne vem, in kolegi, če, če, če moji sošolci, ki so, pravzaprav en kolega, kietu, ki je tukaj končal v Ameriki, je v San Francisco in je direktor neke bolnišnice. Zakaj? Zato, ker je, je znal, ampak to ni nekaj, kar je darilo nikomu, ampak to, ta kompetitivnost, konkurenčnost sistem vredno, morda preveč pričakujemo od ene na nove, novo nastanju državo, ne? ampak v tem je ta odprtost, ker mi lahko še boljše. Ne? In moja vloga zdaj je, samo tako, ne? v nekem sistemu ni samo tujci ali pa ljudi, ki so prišli z drugih držav, ampak tudi velasne lasne držbe, socialna izključen, ekonomska izključenost, bo problem v bodoče. In potem, če nekdo je A, so, socialno izključen, potem njegov otroci tudi. Ne? In izmere je začaran krog je. Ne? In kako tukaj narediti, ne vem. Ne? A, kar se teče, Evropa v Afriki, a, oziroma eurocentrični pogled je to, meni je ni zdi, ne? da nikoli nisem slišal, kaj imajo v drugih Afrika in tak naprej. Ampak, hey, kaj bo Evropa zdaj naredila? Ne? Recimo Somalija, če ste slišali, Somalija je ena, ena država v vzhodnem delu Afrike, ne? pirati tam čakajo in vzamejo uh, ladje, pa to. Ne? Uh, in reče, da ok, bomo poslali štiri bojalke, pa to. Ne? Zdaj, pogled, ta država je od 91. je že na neki način feldistetna, ne? ni, ni, ni nekaj, nekaj vlada, ne? ampak istočasno pa je članica Združenih In če si član Združen Narodov, v Kosovo, oziroma v Bosni, nikoč, so poselali ne nekaj modrih čelat, ne? da držujejo mir. kljub temu miru ni bilo. Ampak, ko pa je nekaj država, pa to pustiš kar. Zdaj pa oni samo se organizirali. Aha, ok. Če nas pustite, mi bomo... to je naš mori, mi ne bomo dopustili, ok. In, eh, jaz tako kot nekaj aktivisti, tako jih podpiram. Zakaj? Zaradi tega, ker večina evropskih držav, imam tudi nekaj v postopku preverjanja, uh, dopolnijo, tam odpustijo odpadke. V njihovem mori. Zgladje grejo, je what is the point, zakaj čez nočjo postala nekaj pomembna ta del? Ne? ampak zaradi tega tam ma eh, ta rib eh, fishery, re ri, ri, tam poberejo. A drugo pa je EU eh, Afrika strategija majo. Tako, jaz sem pozabil. EU Afrika strategija naj bi bila resimo nikaj evropski razvojni sklad, ne. Vsako državo dali toliko dinarja, da bo sama se organizirala, ne. Drugo problem pa je evropski e, ekonomski sporazum, v katerem Evropa, oziroma Evropska unija, prosi, možda da ne odprejo e, tarife. Ne? Brez, brez tarife naj gre izdelek noter. Ne? Zdaj, če, ti, če, če se zapira izdatke, mislim, tarife, potem socijalni izdatke, odkud boš dobil? Simo, ne vem, 500 milijonov izdelkov, vreden izdelek če pride, od davkov dobimo, resimo, da 100 milijonov, resimo. Ta 100 milijon gre za šola, za nekaj, za zdrževanje. Za, ne, Če tega ni, Avropa pravi, ok, tega 100 milijona mi bomo dali. Ne? Potem pa država bo postala samo konsumer, ne? uporabnik. E, in v tem smislu je največji problem, drugo pa je, rečejo, mora, mora odpirati resimo ta ekvatoral, ne? v katerem je globalne klimatske gibanje je odvisno od tega, ne, ker tem te je, tropical forest, ne, in zdaj tega sekajo. In potem pride eh, go, eh, za pohištvo in tak naprej v Evropo. In to potem povzroča začaran krog, Kljub temu da se seka, ki ma, Evropa ima za določene države posebe nekaj eh, sporazum, eh, Ki, nalaga, ki, ki navaja, da ta država bo prodala toliko količina uh, Timber uh, Simona, nekaj lesne. Ampak ta pa je uh, e, uh, za, uh, za okoljske, klimatske, oziroma za ekosistem v tem, v tem delu, je zelo pomemben. Zdaj, kako to nazirati, ne vem. Ne? in ta, ta čerta gre do Amazona v Braziliji, Zdaj je bilo rečeno, nekaj McDonald'd naibi mel, tam nekaj nekaj reči, nekaj krav, in ne tak na premeso, ne. To oni se tam tam, tam ne bi prišel. Zdaj so sekali celo, ne. Ta posledica, to ni problem Brazilije sama, ampak to pa je srce uh, klimatske spremembe, v katerem uh, Zaradi tega, ker zemlja tako vrti ne? in v tem delu pride ne? ta zrak, ekvator tropike. To do Malezija, gredo naprej. Ne? In, in to je skupno, skupno skrb, skupno uh, problem. In v tem je največji problem, da Evropa, kljub temu, da je razvita, minje smo odprti, le ampak ni dostop do državljanov, do, do, do, državljano, do akademije. Nekdo spe, specializira o, o bančinstvo, ne? In potem reče ja bančinstvo to, to bo naredil, in, in, in to je problem, ne? In ta evropska sporazum druga je uh, subvencija, Razviče svet sumvencija, da? 300 milijard letno subvencija. V tem drugi, drugi držav, parvo, nimajo dostopa. Dur, uh, uh, Parvo, drugo pa ni smejo dati subvenzija, ne. da danibo bo nekaj ne. Tu je nekaj ekonomisti rečeo, do katerejem sem jaz tudi malo oblikoval, miskom, ne. Ni, ni ne vem, kaj velika znanost, ne? Ampak ta subvencija je resimo, ne. Če vi, če vi, če nikdo tukaj, v, ne vem, v Rusa, prodaja jaboka v Afriko mora mora zraven plačati kaj eh, za ladji, transport, ne. In četam pride v Afriki, ne vem, eno euro, kila, ne? In če potem jaz pošlem isto isto jablko v Evropo, ne? In za, za, moram prodati resimo za eno euro, ne? tem vi, tisti, ki e, izvaža dobi, subvencija vseh stroškov, ne? Tukaj v Sloveniji, ne? Jaz pa ni dobim, ne? V takim primeru, jaz, jaz sem prisilen e, draže prodati da lahko pokrem. On pa zato ker mu eh, država pokrije, ne, Francesco v Afriki prišel do 0.3 cent. ena ena piscianza, kozamo. Izdel eh, če nekdo to dela eh, doma svoje Pisciantske ali pa ne kaj, ne. Ne more boljše da zapre, Samo da kruzo kupiš je draže, In to je tane. In to, ekonomisti so uh, uh, neoliberalisti ne, v Sloveniji, tudi po ni potrebnem, uh, da je ta uh, naj bi generiral, odpiral delavno mesto v tam drugam, tak naprej. Ni pa so, ni pa so povedali, koliko uh, navadnih kmetov bo uh, zap, z, zaprl uh, svojo uh, delovanje. Ne. In, ta, in to je š, gre, to, to ni nekaj velika matematika, ampak v, v šolah, Ni, ni, ni, nič, ni, ni, nič ni se opira. Ne? Zakaj? Zaradi tega, kjer če je trg, tudi v najbolj ne vem, liberalnem pomenu besede, če market forces, rečejo teh, brez nekaj ukrepov, pusti trgu, trg bo kontroliral. Če to razumeš, v WTO imamo svetovna STO, ne? svetovna trgovinska organizacija, o, zakaj potem je ta subvencija? se jas ni rečem, da jih ne smejo Na drugi strani tudi morajo imeti dovoljenje, Če pa ta država, če bi subvencija dala, je eni diktatorji, ne, eni diktatorji, na težka država, nekaj, nekaj, in tem putem je demonizacija pride, ne? In ne, v tem primeru mislim, da glede na to, Evropa je, a, vi, vi ste imeli dostop do knjige, do in tak naprej po za kakšne debata fajn je, ne? Resimo, zdaj bo boljitve za evropske poslanci. Evropske poslanci pa tam to o, oblikujejo ne? različne. En energetika, ena ne vem koga, ne? Energetika za Afrika, resimo en del energetika pride iz Afrike, ne? Ali žere? Al je v Afriki? Ampak, ko se govori, kot da ni, en kontinent nič ni prispeva, ne? Samo problem, ima, ne? Metem vaši telefon, uh, Tantalem, ne? to vse mineralov pride iz Afrika, v Kongo. Zato, da to črpamo pa mora 4 milijonov ljudi umret, vsak toliko se. Ne? To pa ne? Zgleda, bogatstvo nekega, ali pa razsvet, nekega dela sveta je funkcija reošine druge, ne? To ni neke, Ne? In zato moja naloga, tukaj bom prekenil, kaj lahko naredimo glede družbene razsvetljenosti, ni pride nekaj, jaz to je moje osebno meni, nekaj, nekaj ustanova, ne? ampak same se organizira. In kaj lahko skupaj, kakšeno reakcijo? ali pa vašim, zima, v vsakemu demokratičnoj družbe nekdo odgovarja za to, za to, kjer je izvoljen. In namesto polariziranja nekega mita, nekej, nekej Fatamorgan, kako, kako bi družba funkcionirala. Ne? In zato tudi v učbenikih, prasimo, eden od delov je geografija. nekatere seminarske naloga smo dali, oziroma razgovalne, kako opisujejo v Sloveniji geografije o Afriki. Tip, priverite osem razred, 9 razred, potem, ko govori. Ne? Tako ene slike. Zakaj? zato, ker To, to je ta problem eh, institucionalno neflexibilnost. Ne? Tam imaš nekaj zavor za šolstvo, oni pišejo in pride tukaj, potem kaj, ne, ne vem, če, kaj moraš dodati. In ta obzorpski sposobnost neke države, nekdo tukaj, resimo v poznam veliko ljudi, ki so profesori, doktor, magistri, ampak v sistemu ne morajo zato, ker tam je eh, nekaj gospodin, ne, eh, Learning Society. Ne, eh, eh, ja, ja, u, učeča se družba. Učeča se družba. To ni več iz šole dol, ampak ljudje, niti Slovenci, ne ni morajo prospevati v nekem sistemu, svoje menje, svoje pogled in tak naprej. In to zunaj čakaš kot nekaj, nekaj ne, ne In zato, ne, družba skupaj bi bilo fajn nekaj, ne. Tudi, ko je problem. Drugače bo nekaj polarizacija, v nekem mitu bo prišla nekaj, ne vem, viktimizacija, ne. Jaz, mi smo viktimi in mi v medijih pride, ne vem, če kdo na televiziji, če ste opazili, en kriminaljec je prišel in če ta ni, ni nekaj slovenec, po imenu in prijemko povejo. Če pa je nekaj, nekaj, ne? potem reču M nikoga. Ne? Zako, in, in to je treba, ne vem, tudi v šola. Ne? Geografije se upiše Afrika, ja, Afrika na sredini je Močvirja, tam so bili nekaj ljudje, ki so skakali, ampak Evropeči samo na hitro so jih vtihnili. In so jih civilizirali, sorry. In to potem je stop. In, in to, to je noro, ne? In potem še lahko tudi seminarsko narediti. Vsej dobrih, kakšen krat, niz, ni, ni namerno, ne? Če si nekaj kopiral, očbeni sistem, ne vem, iz Francije v ne vem, 18. stoletju, res ne? Ni bojo rekli, da so strebli nekaj ljudem, ne? Na, na levi stran ali pa na desni stran križa, Na desni stran pa pištola, pa ustreliš, pa predeš domov, ne, to to. Med tem, ko so bili poraženi, tega pa ni, nikoli, zgodovina tudi ni. Jaz sem bil v Italiji, sem, en gospod srečal, in tam piše, ne, Etiopija je bila 100 let kolonija, Italija. Bl in sem rekel, kako to, jaz sem iz Etiopije, ne, kako to? In to partizani, in tak naprej so bili, ne. Sem rekel, kdaj pa, ja. nekaj leksikon je šel pogledat in tam je sto let pišel. To, to je ful je zanimivo. Ne? Potem so prišli, ne ne, v času je mesolonija, leta je bil tam, ne, je okopiral. Ne? In to je kolonija, je rekel. Okay. Če to je kolonija, v redu. Še ta tri let se upošteva kot kolonija, Potem sem rekel, ali, ali je Francija bila kolonija Nemcem, ko je Paris padel, zaradi političnega korektnosti, ne V ne? Evropa, ne, ne, ne, mi ne, on je, uh, ne, Paris ne, nikoli ni bila kolonija, ampak Paris pa je padel, uh, v Etiopiji pa je bila kolonija. To je ta neki reducirani, ležernost, ko nobene ni skrbi za lastno ignoranco je ja, pa moja perspektiva kaj bolna. In, in na ta način mislim, da resimo, recimo, je govoril o, o Etiopiji, ni omenjal prej, tisoč osemsto šestindevetdesetega, ko so, to je drugo, štiri masoloni prešli v Etiopijo takrat so bili poraženi bataljon totalno ne Ampak tega v, v evropskem učbenem sistemu nikoli ne boste videli. Zakaj? Zato, ker anglišče to je najbolj работa. Kako to da te duja ki uh, to primagajo? Ne? treba nekam, uh, ne? A dvoj. No, ampak, hočem povedati, to je en primer. Šaka ša, v Zahodnom, v zahodnom, v juznem, uh, yeah, v, yeah, v juznem yeah, delu Afrika, nemci v Namibiji, največji genocid. Ne, sej, zdaj ni govorim resimo za mera zgodovina, ne? ampak zato, da mi imamo pravi so se naučiti. Na mesto demagogija, ali bi bilo, zakaj s tem prozvajaš nekaj kritični pogled nečem, v katerem bomo konkurenčni. Ne? Če ti nekaj, ne vem, ena iseja, ena, eno izseje, eno službo danes, če hočemo nekaj narediti, po mojem je e, problematičen, O takih zadeve, ne. Uh, ženske so doma, moški grejo tako, in to nekdo opisuje, ne, Ležirnov, potopisni predavatelji to naredijo in to je zakončeno. Ne vejo pa v času, Afrika je edini kontinent, ki so priborili za življenje krvavo, ne, v katerem so bili dame, ženske, po noči so kuhali, na ramo otroka, roke, puške. To vse pogled, vse filmov obstaja. Ampak danes tukaj, v Evropi, zdaj, zdaj, paradoks, ne? V, v tem času, v tem času pa ja jaja, mi, mi gremo pomagati eno en vas, v katerem otroki ženska, nima pravico to narediti. Ne? Ni pove pa, ne? to je ful zanimivo. Ne? In zdaj, viktimizacija, ne? mi bomo to nekaj naredili. Morda je res. Ampak ni pa to, suma-sumov, ne, nikaj vsega, ne. In od enega delička, kako narediš vsega, ne. In zato ta kritičen pogled bi bilo fajn tudi v akademiji, tudi v kjerkoli, ne. Mislim, da je razlog, da je človek, jaz sem nikoče vprašal, kako veš, da, si, da nisi mrtv, ne. Kako dokazuješ, ne. To ni nekaj kot prutni, ne jesti pa piti pa spati, ne ampak nekaj, nekaj deliti. Ne? Človek tudi mora, mora nekaj narediti, ni, ni glede na to, ali bo on dobil, ali ne. ne? In ležerno zdaj, v Ljubljani, da sem, ko se pogovarjamo v kakšne tematike, nisem najbolj lani Evropsko leto med kulturnega dialoga. Katere so te kulturi, ki bi morajo imeti dialog? Med, Nič, če smo tako, slišaš, se konča gre. Vse je v redu, ne? samo ni, ni, ni, ni mi, mi vzeti za člana, ne? v katerem nisem ni privolil, da sem član. Ne? In, in, z, saj za dva rabiš, za dialog dva, drugače študent imunolog, to ni neke razsvetljenosti, nekdo ti pove, pa kot študent pišeš, pa greš študirati, prideš domov, ne. Vsak moram se organizirati ne? in zato v tem v našem meddruge universtitetu tudi e, iščemo kakšne projektante e, ki bi delali evropske projekte e, o okolju o družbeni dogodki in tak naprej in e, zato sem muzeum tukaj vaše vaših e, e-mailov e in e, bom poslal in če kdo kaj kakšne vrste sodelovanje ali pa tudi predavanje. Če boste kdaj v Ljubljani prišli, takrat bom jaz gostil vi boste predavali ali pa karkoli svoje menje. Ne. Obstajajo pa razlogov, veliki razlogov. Zdaj, vsej svet tako majhen, ne. E, ampak je od, odvisno od nas, ali smo sposobni sami med vsak ali vsak v svojem, ko človek misli, da ve, in to ve vsega. V skrati je težko v ne, nečem, ni, ne? ampak mislim, da je veliki stvari, da se, se, se, se naučimo drugemu. E, na koncu pa, zdaj pa, vi boste kaj rekli, pa hvala, da ste mi poslušali mojo nekaj. Mislim, da sem zaletaval, enkrat sem pa ten naprej, ampak drugič bom bolj se uredil, ampak to znameno, v bistvu ni to nekaj od zgoraj dol ali pa nekaj, ampak tako, ne, tako odpiramo. Hvala lepa. Zdaj mislim, razpravo lahko odpremo v dveh smerih, ne, ali se skoncentriramo na tisto stvar, kot je gospod Tefero predlagal, kaj naredi, ne, da se na to temo uh, skoncentrirati, uh, pričemer sam nimam uh, na dlanji ideje. Uh, Razen seveda je evropski projekti, ampak to je formalno. Uh, druga stvar je, da, se, da gremo na samo predavanje, na samo vprašanje, glede tega, kar je bilo povedano, uh, tako da vam dam čist na izbir. Imak uh, dokako vprašanje glede predavanja samega? Zdaj. Vprašanje, mogoče bi sem na roga zvnjel, kaj zvnjel takore, ne? govorijo o kolonarizmu, govorijo o rasizmu, govorijo o begum okam. Študenti iz Afrike pridejo študirati v Zroko. Ti se ne vrnejo nazaj v dovolu, zakaj, Vi govorite o begu možgalov. Ampak, če v Evropi ne dobi dela, ker ga pač žal ne, malo do dobi, govorite o rasizmu. Ne o tem, da je pač enak del družbe, ampak v tisti državi so rasisti, ker ga noče zapustiti, zato je rečer. Ampak, vi pa vse to govorite, vi pa neče. Vi vse to govorite o begu možgalov. Zakaj se pa ne vračajo nazaj? Mislim, jaz ja, je. ne, ne, se upravi. Papa, Kaj se pa tiče migracije, Je pa v Sloveniji, smo točno podobno. Slovenci, slovani, gremo v Nemčijo. Nemci grejo v Ameriko. Amerika gre v Afriko mm -hmm. kot kapitalist. Je jesen, da imaš prav. Afričani pridejo pa sporo v Evropo. Hrčija, recimo Italija, zdaj ne, ne, Yeah. ali pa to težave in tine bo in to so prištje pa v Sloveniji. In to je začaran plok. In to se sluče. E, uh -huh. to, je, to je ekonomska migracija. Uh -huh. Tako da, jaz mislim, kar se migracije tiče, da to je, to je čisto zaravna in, in, in dobro, kusmo zdaj, ki yeah. migracija. Yeah. ne znam, da je zrač vajnja, da je zrač zra, zra tega, ne? Uh -huh. pa večji del je verjetno Vse Hvala, ne. <clears throat> ne, vsi in obeno ni, nikoli ni narobe. Samo malo drugače se izražam, ali pa drugačno razumemo. Ne. E, jaz sem, nisem, nisem mislil, subjekt te ljudi, rasizem ali pa diskriminacija, ni samo teh ljudih, ne. Ampak nikdo, Zaradi starosti tudi je diskriminacija. Zaradi socialne izključenosti je diskriminacija. ne Tako, tako, to, to, to govorim. Ja, ja, ne? to, to. Zdaj, če že rečem mi, ne, dobre do ne sem ni, ni, Nisem mislil to rasizm, ta, ta notacija, tako belo, čarno. Ampak rasizem danes je ekonomski, sem mislil, Ekonomski. Pa tudi v družbene, ne? Samo izključevanje, eh, ko sem omenil v Evropi privalstvo za stara, ne? In ta ima drugačne težave v lastne družbe. To, kar ste rekel, za drugih eh, preselencev, zato, ker niso dobili službe, in potem je rasizem, to pa Mislim, da zelo smo zelo enostavljali. Nisem ni rekel, ne? E, niti, e, niti ni v tem problem, da nekdo mora mu dati, ampak možnost, da lahko on stvari. Možnost, da lahko on stvari. Da lahko on stvari pa mora imeti dostop do jezika, jezik, mora znati in tak naprej. Ne? Res je, Nekateri, ko v, v, v nekem primeru, ne, odvisno v katerem nivoju gremo. Ne, če vidimo, da določene ekonomske uh, migrantke, ekonomski migrant, ki pa tudi vladi države, morda ni imel dostop do izobraževanja in tukaj tudi pa začaran krug bo delal. Ne, v tem primeru je minimalen. Ne, in to nisem mislil samo o Slovenija, ne, ampak tako. Uh, ekonomska migracija. Naj bi prišla, ne, to je vzrok migracije, vzrokov migracije so tisti, ki generirajo, ne, da ljudi ne, odidejo. Zdaj pa, za, zakaj to nastane? Če, zato sem mislil, zakaj nekdo zapusti svojo državo? Ne, v, v, ja Več primerov. V, v nekem primeru ekonomsko, zato ker več, da dobi gre, ne. Ampak verjetno nikdo ni bo šel, če bi vedel, da je v drugi držav kot drugi tretji, četrti razred, ne, v katerem ta nova domovina a, izraža lastne poraze, lastne težave preko njega, ne, verjetno nove ne bi prišel. Ampak zato ker svet kljub temu, Stoji na določene pravile, v katerem je dostojno, ne? v katerem, sej v glavi, v mišljenju, v, v naše razprave, mora biti odprt. Svet ni zaprt, ne, closed loop, recimo, vsi srbeti, v, v neki zaprtem je. Zdaj pa ta, za ekonomske migracija ali zato, ker ni, ni ekonomski razvoj vredno v tiste države. Zakaj pa ni v ekonom tiste, ni razvoj? Vredno zaradi tega, zaradi politične probleme. Politični problemi pa izvirajo tudi nazaj nekaj ali iz Evrope ali kot ste rekli za Amerika ali pa nekaj takega, ne? Zamislite si, milijon pa pol ljudi se je v zadnjih šest letih iz Iraka. Iz Iraka. Now tell me Zdaj pa poveste mi, zakaj za bi moral priti rasimo uh, toliko ljudi? Rečemo, da je nekaj napačnega politični pristopa. Rasimo, en primer. V Kongu, resimo najbolj, da vseh mineralov, kar jih je v tem planetu, je tam, ampak ljudi zmeraj uh, umirejo po milijonih. In zato mi kot družba sem mislil, da imamo od pre te teme. Zakaj nekdo, ne, zaradi lastne ekonomske interese in tak naprej, povzroča nekaj kaos, nekaj vojna, nekaj naprej, ne. Potem posledica od njegovega dejanja, ko pride ali pa ko se, ne, v Evropi en, en afričan je dovolj, da se govori v mestu, ne, da smo okopirani, vredno, ampak zakaj, zakaj potem te ljudi se uh, ise, uh, izselijo iz vlastni državni, da bi videli, kam grejo. Ne? Zato sem mislil en konces, ne? za Evropsko unijo, razsimo, če nekdo gre za poslanec v Evropske unijo, v tem primeru je treba debatirati, preden sploh volimo. Ne? Zakaj, kaj boste to naredili? Eno je lokalno, normalno kot ste rekel, kaj bo prinašal nekaj stvar, ne samo za Slovenijo, za Marjor prvo, potem za Slovenijo, potem pa za globalno. Ne? V tem smislu, drugo politična migracija pa je E, v vseh državih, tudi v Sloveniji. Ljudje so šli v Argentino v resno zaradi politične probleme. Ne? In, in ta, ta, ta stvar, če, če odpremo, e, morda bo pomagal, da ne bomo sami neke vrste žrtvi lastne mišljenje, ne? viktimizacija, pač mi smo bogati, zato, ker oni pridejo. Ne? To sploh ni res. Ne? Ampak mi Vsaki je del sveta in zato sem mislil vsaj v, v teh debatih, da odpiramo. E, drugo, če pa e, za rasizm, če govorimo, ne, tukaj ni, ni gre prese, da nekdo tukaj v Sloveniji, ne, ampak rasizm, ko sem omenil, ne, morda izhaja iz nekaj fatamorgana, v katerem nekdo se razglaša za nekaj boljšega na lasne do, domnevno lastno percepcije, ne, ki ni praktičen. In V tem primeru vredno, ko gre za globalne teze, zmeraj manj bo manj prispeval ne, ta, takšen pogled. Manj bo uh, uh, razumel tudi. Ne. In zaradi tega mislim, da je, ni, ni to zato, ker nekdo je prišel v samo Sloveniji, ampak mi smo del, že, nekaj, imamo obvezo vsake dožan določene stvari, tudi zaradi drugih nekaj ukrepati, zato sem mislil. Ja. mm -hmm. Kot vseh, uh, kot vseh članov, omogoče lahko samo svoje menje povem, ne, da bi bil uh, zadnja beseda, vredno, ne bi uh, Za migracija v bistvu, sem govoril kot najbolj polariziran teme, eh, in tudi realen. Uh, Za, kot ste rekel, za integracijo, ne? E, in tudi za odpiranje šole v drugih držav. je to, da je to, to, da to, da pol poljakov se izselil v, v Anglijo, vredno zaradi, ni zaradi pomankanja fakulteta ali pa škole. Ne? In ta, ta razsimo, zdaj smo prišli, ja, zaradi tega dostop, do, institucionalni dostop naj bi imel vsak ne? V, na Polskem ali pa v drugih državah. Ne? Ampak verjetno ni tako učinkovit, ali pa ekonomska težava, ne? ekonomska problem. Ko pa gre za drugi držav, kot v vašem primeru Afrike, fakulteti so, če to... N, Če je to, če nekdo prišel v šolo študira, recimo za sebe, govorim, jaz sem bil subjekt neke mednarodne sporazume med, med dvema državama, ne? v katerem ja sem žrtav tam noter, drugače fakultete so bile ne? Ne? tam, tam bila lahko šel. No, seveda. Ampak, hočem povedati, ne, mi, mi eh, vsi, ne, vsi moramo delati, resimo, če je migracija. Kaj bi vi naredili, če bi hotli v Iraku, da njim bi bilo milijon pa pol ali pa tako? Verjetno v neki dialogi. Ne. Saj, v Evropi je veliko se izražalo, eno. Drugo pa je, vzrok migracija, po mojem, tudi politični treba reševati. Kako? Tako, da je primeren politične strategije podpirati. Ampak to ni izvažati neke vrste demokracije, v imenu demokracija nekaj, nekaj nekam drugam, ampak lokalne državne eh, politike, državne gibanje, različni giban v te države. Ne? Če smo del tega, potem to je definitivno uzrok. Uh, kar se teče, integracija pa je v Evropa, Evropa klub temu, nekaj Evropa, ne? ampak v, v, v nje živijo različne ljudje. Ne? To, da tega ne prizna uh, dolečen večinskih večinski privalcev, vredno to bo problematično. In integracija sigurno. Integracija pa ni uh, neke vrste na, nastanitev. Ne? Uh, Nekega, ljudi v nekem, domogav, V ne uh. see, see, Ne. Programo. je pač tako, da samo pa To je ta. Kitajci vsako leto ne, ne, vredno. Sej, zdaj, ne. zdaj, da govorimo, ali te ljubi, da za Evropo. Zdaj, zdaj smo prišli do viktimizacija, ne? Hr? Eh, prosim. Ne Vsaka država, resimo gospod Andrej Bajov, ko se vrnil, je prinesel neke politične veščine v Sloveniji, ja. Ne, ne, ne, ne mi zdaj pokazal, ampak zdaj primer dam, ne? Zakaj? Doktor je, ima skušnje v drugih držav, je pripeljal demokratizacija svoje države, ne? Zdaj, vzame to ali pustite, ampak hočem povedati, za Afrika tudi se vrnijo, ampak v, v, v, v, v, v, v diskusiji ostane, resimo, če dva ostanete, te ljudi ni grejo, ne? Zdaj, kaj je želja, resimo, vi kot prse, ne? A te ljudi, da grejo dol, da se vrnijo, da jih ne vidimo več. Uh, ja, ja, samo tako, uh, včasih, ko Evropa migrira, ne, je, se normalizira. Zakaj toliko v Argentini, ne vem odkud je ljudi, iz, iz Italije, vredno? Ne? Če evropejci, ko migrirajo, to je ta lastne neke razumijevanje, ne? ti prenašaš neke in neke in ne? ko pa nekaj, dva, štiri kovilište je, je že nekaj potežavane. Tako da uh, migracija, ni moraš zidu, zidu, zidu graditi, nikoli ne bo se ostavil, ampak nekaj fair play vrednev v tisto, kar lahko naredim. Ja, jaz odgovor, če bi vedel, zakaj tudi odgovor? Ali zato, ker bojimo teh ljudi, da ni pridajo tukaj, da tam ostanejo, mi pa tukaj in smo inako pravni, t, t, t in, Ne. Ne. ne Saj nisem odpril, da ne bi... Ja, ja, ok, hvala za nasvet. Uh, nisem, nisem iz tega prišel, da ne bi bilo fakulteta, ampak svet je dinamičen, stalen, priseljevanje, ne. Tako da, te, te beg možganov na ktajskem, če, če že o tom imeli, na ktajskem je in Indija, ja, Indijo, in, ja, samo malo, Indija pa, pa eh, ktajska, ne? od leta 50. leta načrtno, načrtno ktajska politika je poslala v Zunaj, ampak ni v Sloveniji ali pa v Jugoslaviji v drugi državu v Ameriki, v Zahodno Evrope. In oni so se vrnili, zdaj, generator razvoj svoje države, zdaj. Ne? Zdaj, če jaz pridem tukaj v pekarno in če živim 30 let, vredno, če se vrnim tudi, bom razmišljil, da bi odprl kakšno eno pekarno. Ne? Če pa imaš možnost več dostop, večje tudi lahko narediš. Tukaj ja. lahko, lahko en tako pomesec V bistvu, v klipu same znik pokretno zamejena družba, resimo, nek narod, ne, lahko razmišlja egoistično. Ne. Na ta način, da gre ven, ne razmišlja ja, več o vlastnem narodu, ne, ne pride nazaj, skratka gleda samo za osebno potrebno, ja. uh, oziroma tisto, kar pač najbolj ne, ne neposredno ide. Ne, ne, na, ne. uh, isto tako lahko deluje, uh, deluje narod, pač politiki v imenu celotnega naroda, na ta način, da bodo gledali samo, kar je izključno za njihov narod, dobro. Ne. Tako se pa vprašamo, na kakšen način razmišljamo da bo za vse skupaj dobro, da bo dobro tudi za nas. Se pravi, razširimo nekak logiko, se pravi, bom malo, malo bom razširil svoje, svoj egoizem ali pa bom pravo, se približati nekemu altruizmu, zato da bo dobro meni hkrati in ker bo dobro drugemu, bo dobro tudi meni. Na ta način lahko tudi gledamo. Zdaj, recimo, Uh, evropski humanizem je pač prišel do, do te ravnine, uh, da je izključil to možnost, da živimo ljudje v nekaj uh, zaprtih in kot posamezniki in kot, in kot narodi. Ne? Se pravi, uh, pristajamo na to, da se mi lahko med sebojno razumemo ne? Uh, med kulturno. Evropski humanizem sigurno je prišel do, do, do, do te točke. Kako je to dejanje, je druga stvar. V filozofiji imate, lahko, lahko berete kar koli iz 20. stoletja, posod, vsod bo, bo te iste ploskole našli. E, tako da, kar se tega nivoja tiče, ne? E, zdaj, zaradi tega je pač... Zdaj, e, noben se njima izključno za Slovenca, ki se ne more razumeti s, z Hrvatom, oziroma noben ne misli, da, da, da manj nekaj, ta, nekaj tak slovenskega v sebi, da, da zaradi tega ne bi moral razumeti recimo Hrvata. V, ne, v neki točki. Ne. Vsak predstavlja na, na nekaj višjega, na to, da je človek. Ne. In to je ideja humanosti tudi potem. To vodi ta ideal humanosti naprej, ne. da je neka ideja človeka, ki je univerzalna, ne. ki presega vse particularnosti. Ne. In zaradi te, te, te univerza, univerzalnosti se lahko razumemo. In to univerzalnost, do tega smo prišli, človek tudi rabi. In konec konca to, to, se to, izpelje tudi v človekove pravice. Ne? Človekove pravice so univerzalne, psi, psi jih rabimo. Ne? In zdaj, recimo, jaz sem se pri predavanju gospoda Tefer spomnil na eno stvar. Recimo, ne? Uh, univerzalne človekove pravice, za katerimi dozdovno stojimo in jih bi naj razumeli, če jih razumemo točno, niti ne samo če imamo vzadaj neko racionalno podlago temu, ne? Ampak, uh, recimo, da je to tista naša najvišja vrednota naše zahodne kulture, ne, do kateri smo prišli, ne. na kakšen način jo zdaj pa implementiramo? Recimo, ne. Recimo, uh, implementiramo jo znotraj Slovenije, znotraj recimo na, na Slovence, ne, uh, ki tvorijo nek mis objekt, ne. Ampak, ko pridejo neki imigranti v Slovenijo, recimo, ne, uh, o tem smo se z gospodom Tefero pogovarjala zadnjič, uh, ali tudi Niks, ali tudi njim priznavamo v polni meri človekove pravice, recimo. In kaj to konkretno pomeni? Ne? Recimo, če pride nek ilegalni imigrant v Slovenijo, ne, ga zgolj odpravimo ali ga mi... Se pravi, taki, ki ni pri, prišel preko, preko uradne meje v Slovenijo. Ima omejeno pravico Ima pravico gibanja, ampak samo malo. Ne. Če, on, če ima on uh, omejeno pravico gibanja, ne, Uh, mu, recimo so dovolj, da se upošteva nek nekatere človekove pravice ali pa, ali, ali bi še morali za njega storiti tudi kaj drugega. Recimo, da na uh, gospodom Teferom smo oziroma on je povedal, uh, ampak uh, naj naša država ne, bi zelo kratek vid uh, glede tega, ne, uh, kam grejo te ljudje. Ne kam se vračajo, ne? ali so oni res prišli na neko točko nazaj, oziroma v kakšne roke pridejo, ko, ko domnevno grejo nazaj v svojo državo, ne? ko jih Slovenija zavrne. Uh, gospod Tefera je obotavljal, da, da, te, da tega ni, ne? Se pravi, da se jih dobesedno brže poče v neke roke in potem se več dalje niti ne razmišlja, kam so oni prišli, kam so šli, nič. Je to, je to človeško ali ni človeško? Je to v skladu z človekovimi pravicami ali ni če je v skladu, ali so v tem primeru človekove pravice eh, dovolj ali so premalo, ali bi bilo treba kaj drugega še več kot človekove pravice dati tem, tem ljudem ali kaj je treba narediti. Na to se mi je zdi tako, recimo, konkretno, praktično vprašanje. Gospod, je da da smo mi s človekovimi in ti, pozzer velaží, Oze Zrazu, jaz moram v uh, Afriko, v uh, Paragvaj, da pa da Za Paragvaj konkretno pa nam dokaza da nam 20.000 dolar. Znači, da to ne vizel. Mm. je vizel, yeah, yeah. <coughs> je ne del češte eh, je človek, ki ja je 48, 49, 59, 50, 50, 50, 50, 50, je 50, 50, 50, mi 50, 50, ja 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, Tako yeah. vam reč, pravi še biti... Nimo je, da v eno anegdoto imam iz Anglije. je na coveko, kaj vi tudi iščete? No je če vas ne bi bilo <laughs> <laughs> <laughs> bil po bi bilo da je malo v zgodovina Afrike je malo pa iz njega dani odnoze oloče v, v Afriku. Nimi Velik del našeho času, ko bo stali na neki način, afriški, ameriški, Azijski. Indija je bila uničena. Ugotovili gospodarstvo Indije, na Bližnjem vzhodu so prepovedali tekstilno industrijo. Manchester, lahko malo se v Ni samo Afrika, no, avi za, Pravno je, da je malo prijevalo tega, je vse skupaj. Pa tam so se slovine ropale, druge so se še druge stvari počele. Uh, torej, mi moramo sami se je priznam, da sami sebi priznavamo, da polov našega razdoblja, ali en del našega razdoblja, izvira iz naropanja tega bogatstva iz ekonomije in iz nadaljnega ropanja teh istih ekonomij izdelkov, izdelkov, izmev okolja in Tukaj se dihajo subvencije dajemo subencije na našim krajom, uh, Boga te daj, da da te nemaš. Mm. To znaši cakmi napišem. z mislili. Ne, ne, si. In vi, dokaj ne bomo vi Evrope prepričali, jaz sem brova, pa sem me nekaj razbidel, dokaj te vi Evrope prepričali, da prizna, da je nekaj Ampak ne v oblike naredi. Ampak v tega, tako je zase. Sure. <laughs> uh, to si preko. Oblike tega, da vam postavljamo postavljamo v sistem. Da vam pošle učitelja, ki bojo vlaše učitelja, da učini učite. Ne teco. Zdaj, uh, okay. da, uh, uh, uh, yes, uh, uh -huh, da boro spostavljali in ne, Znate, uh, uh, da je tam da je sistem izobraževanja po satelitski, mislim, da v Aziji, ali pa Dobro. Pa V Evropi, v da so smo je neka, neka, neka naravna katastrofa, da je teba v Afriki, znotraj pomoči, ki se države rešujejo svojih odvečnih zalog, tu sva tudi tri a šest, nežen, v grobinu trista velikaja vo taj, ja celah 500 kot Ko pomoč. Halo. To je to je način razmišljanja evropscev. Da, da so američani, to šlenje, ta da, da Paketi hrane po v, ne, ali Irako, Pakistan tam, kam, živeli z zelenino, ki se dobrim zpomnoma pač tam z kemano. Z ne, to Na bremo ni si čudno, mi smo dobri, mi smo to poslali če to človek, da je v ključ. In mi da sami bazi, v samem izhodišči, ki ne znamo pravda krišča, in se dođemo sami tudi priznati, kateri to delo. Da se mi sebe nemo priznali, ali bomo vamo. Dobro, hvala. Tako, da ni bo pomotoma, ne? Uh, leta 91 ali ko sem rekel za človekovo pravice ni nisem mislil, da prvič to vene. ampak Slovenija za njeno narodno priznanje. Ne, ne, ne. Uh, te, uh, ko ste rekel, da prej tudi vemo, ne? ampak jaz sem samo eksplicitno uh, omenil, Slovenija apelirala svetu, za samo odložbo, za samo uh, samo uh, samostojnost na podlagi bivšega sistema uh, diskriminatorne tak in tak naprej. In tam naj bilo človekovo pravice tudi. Ne? Uh, tako, zato, zato nisem mislil takrat naprej se no, Slovenija o človekovo pravice. Nisem... Ve to je pravice. Za celem zahodno uh, da se Uh, ko rekel, uh, ja, ampak, ko ste rekel, tudi, ne, uh, prej mi moramo bo uh, teh človekov pravicah in tak naprej. Ne. Mi moramo sami sebe ne, uh, naučiti razumeti in tak naprej. Ne. V, v migraciji, v bistvu, sem tako, kot po naklučju omenil, zaradi tega, kjer veliko Evropecu sem migriralo v šestdesetih nazaj. Ne. In takrat, ko, ko vi rečete, ne, uh, ni, ni, zakaj bi moral priti ilegalno v neki države? Ne? Ja, ni, ni bi smel priti, ampak se dogaja. Tisoč in tisoč šlo v, v Argentino, eh? eh? Potem pa pomeni, država eh, se D, d, d, d, d, d, ja država je država ima, držav, država potrebuje disk, diskriminacija ekskluzivanje disk, ne on je boljše bogat mind tt ne z tega ne e, kol, kolonialne zgodbene e, ko ste reko V bistvu, jaz ja, ja sem mislil, kolonialno zgodba sem odpril tega ker če morda ta kolonialska zgodba, kot ste rekel vi, mi, vi ste rekel mi, ne? mi bi morali to narediti. Zdaj pa sprašujem, kdo ste vi. Ne? E, to je ta Vata morgan Slovenija nikoli ne bila kolonialska sila. Ampel je delježna, profitev zeločene tako kar prepeljali v, vo, v vojski sigurno v vojski slovenci so bili v italijanske vojske italjansko vojske primorci in tak naprej so bili subjekt tudi okupatorski ne Uh, mm. <laughs> za razliko od, retno, ne? Yeah. Uh, od pa pa, uh, uh, uh, ne? pa, se pa, od vas kot pa, jasne. pa, Za pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, za šole. Ne? E, samo tako. Ne? Ja, jaz jaz ta, mit, ne? ta mit, ki smo danes odprli, e, razsamo gospod podi, e, te ljudi morajo se vrniti ali pa naj naredimo nekaj iz politiko, da ljudi se vrnijo. Ne? E, drugo pa naj šola, šolamo moramo odpirati. Ne? Zdaj nisem izhajal iz tega, da šola ni. Ja, tih šole je. Zdaj pa jaz apeliram, od tih iz Evropi, zakaj ne bi šli predavati, kakšne, po, vsak po svojem poklisku. Če je že predmet problem, ne? če pomankanje, ne? Ampak naj, naj prijde ta prošnja ne? iz tej države, če oni reče, da imamo šole, potem šele odgovor lahko dobi. Ne? Zdaj pa, Nalazno prisoje, kot pravimo, morda mor bi bilo fajno paziti, da ni bo napačno uh, uh, interpretirali. Res samo, če sem jaz, tukaj en subjekt, tukaj sem prišel, ne? jaz sem tam končal v šolo prvo, res samo konkreten primer. Ne? Ampak nalazno iniciativo, ja sem kot v bistvu, tako, v, uh, majhen mi je postal sistem, ne? morda ki je it pogledat tak naprej. Ne? in se Ampak, ume uh, uh, kot kot gospodje rekel, ko te ljudi ne grejo, kata si pa dobro grejo nazajne, ampak to, to ni bo držal, še enkrat povem, ne? Lieta, uh, to je, malo osjeti in, in kasne, ko so rekli, naj grejo ljudi, uh, tako imenoma knowledge, no, knowledge transfer, ne? da greš se učit, potem še pridajš nazajne. Kot da, da je to nekaj supermarket, v katerem greš kupit, pa potem greš domov, in se to, Je pa ekonomsko, sami investirajo nazaj Indija, ne? ta remitans, ki, ki dinar dajo nazaj, e, to je generator danes e, za razvoj. Ne? E, drugo pa za Afriko, med tem, ko mi modrujemo tu, ne? ali šole je tam pa te ljudi tak naprej, ne? Afrika v 28 ne? je najbolj rastajoč kontinent, glede informatske tehnologije tudi industrije, tudi v tem času, as I speak, ko, eh, ko zdaj o tem govorimo, eh, klub temu, da je kriza, e, finančna kriza. Nisem jaz, nisem jaz subjekt, niste vi, nekdo to naredil. Ne? E, zdaj država, namisto zaščititi varnost državljanov, potem pa zdaj rešuje banke. Ne? Ne? No, eh, in v, v te finančne krize zmeraj je eh, po 6% popreče ne? rast je, v katerem Ktajska, Malazija in tak naprej Amerika eh, jih investirajo in se razvija. Ne? Tako da med tem, ko mi mislimo, da res nikaj del kontinent, da nič ni, ne? ni nič ni poščava, je, je velik eh, ekonomski eh, rast. Ne? Tako da te migranti, samo en, te migranti, kjerkoli so v Evropi, lahko nosilec tega te, te podjetništva, ne? Jovozlavia je nekoč gradbaništvo v Iraku, v Alžiriji, v Libiji, ne vem, hidromontaža Maribor, hidromontaža Maribor je bilo nekaj kolegov tam, ki so bili direktor in tak naprej, ne? Potem, ko je nekaj Slovenija postala samostojna in Evropa, cek so naredili, sami oni, ne? Zdaj pa kam boš prodal, ne? Ta targa je že Korja pa sami je nekaj razvijel. Ne? Tako da migranti dosti krat pridejo tudi kot generator za, za, za, za, za promocijo pro, uh, gospodarstva neke države, ne? američanom, frančuzom, angličjem predvsem. Ne? Je to pomagalo. Ne? To, ok, pardon, ne sem na skup. Jaz malo obdeljeval tisto, da či se priznane, da danes dejansko da naš blagostan je na Tudi pod, pod tega, da se izkoriščajo afriške države in tako dalje. Ne. Če se to nadaljuje, ne, se bi rekel, da mogoče na ena, ena velika prispevka v razvoju Afrike, ja. po mojem, je tudi naprimer odpisane davke. Me se zdi, da je to mogoče, kako pomagalo dosti več o kakih investicij, od da, da, da, odpisanja davka, ne, ne davka, da dolga, dolga, ja. To se mi zdi, da je ena mogoče je ena kar dobra rešitev, ker dejansko so se dosti držav zadolžile zaradi tega, kar so uporabljali armamente ali pače nekdo in tu bi rad drugo stvar, po, po, povedo, mogoče je, da določeni ljudje tudi iz Afrike grejo stran, se naučijo nekako pa se vrnejo nazaj v svojo državo, mm, ampak mm. se naučijo obvladati v desi za nasiljem in za orožje. In to se mogoče v Afriki zgodilo zelo pogosto. Ne. Tako niso znanja, ki je tako pridobljeno zunaj, obvezno dobro. Ne. In časih, tako na primer, ne prašal vaše prednje, se slišal, da gospod Berlusconi ne, v Soloni 2 je šel v Afriko se pa z, z, z Gledafijo in, in so se odločilo v Narevnijano Afriško unijo, ampak ji ne bo baziralo na demokracijo, ampak na eh, monarhijo. Kaj mislite yeah. Yeah. o tem? Yeah. Ja, fajn. Brleskon je za naš debat je, ni, ni pomemben. Ja, samo to, ta projekt da se Afrika počno združi, ampak pod napačnovo zastavo, kako bi rekel, ne? Ne vem, eno osebo, ki ni, ni nekaj pomemben za prihodnost Afrika, niti ni subjekt. Tako da a, Hvala. Vidite, vidite, to je tam meni, meni ne, ne... Ne. Ne, problem, ne? Zdaj, zdaj veste kaj pustite belest koni malo stranje, ne, ampak ta sistem, ne, resimljena v Evropi... Ja, ampak vi, jak je mi smo dovolj pismeni, a za to sem jaz pregovoril, Afrika se predstavlja kot nekaj ene, ene, ene skupine ljudi, ne? Ali je to v Egiptu, ali je to v Etiopiji, ali je to v Nigeriji, ali to, to mi mis, tam nikaj, ne? Tam nikaj. Vek som tam Je, je, yeah, ok. Mislim, uh. da je več igral, da je v Rusi, da je yeah. bil Rusi, da je v Prijetno uh -huh. je to, nekaj se je rekel, da obča, občana snost mladina je vse pa svet po svetu. To je pač nekaj, kamor je rečita, treba ja, malo pocijiti vaši. Tri so hodili za to projekt. Ja, ampak eh, zdaj, zdaj viste, eh, mi, mi dosti krat eh, stigmatiziramo o mladine. Ne? Mladine so produkt staršev. Ne? Če gospod reče tam, to, vaša... No, kot vsak otrok, če obleko dobi, vredno bojo lažje šel, ne? Vrstimo, ne? Tukaj logika, ne? Ampak, da pa vi, ali je to v Zambiji, ali je to v golali, ali ne vem kaj, da ne veste? No, eh, you, you! Ne, ampak eh, ta ležernost, ne? Ležernost za nekaj stvar ko nobenemu ni sram, ne? To, e, mislim, da je... Ej, sorry, ne? Ne? E, če bi jaz... Nekaj ga nikega mi je nekdoj oprašal, kateri jezik govorite v, v, v Afriki? Kateri jezik govorite, ne? Skupaj, ne? In jaz sem, sem ga vprašal katerega jezika pa bi govorite v Evropi? Albansko? Šfinsko, Ne? In to ta... ta... Ta, ni ni, ni vedem ljudje, da smo slabi ali zelo namerni, ampak ta... ...tako, ne, ni pripravljanost, ne. E, in, in, in zdaj potem stigmatiziramo, ko ste gospodi rekel, ja, verjamem, samo tudi študenti bo šli. Zakaj? Če je sistem, sistem tako generira? ne. Jaz to v bistvu niti ne apeliram, zato, da nekdo spremeni svoje meni. To daleč, da bi bilo. Ampak zato, da meni zdi, ne. Ali namerno se naučimo nekaj stvar, kar ni, ali pa, ne vem, eh, vsak naj bi imel najbolj radi lasno otroko, lasno družine, s tem, da se trudi vse, kar se da ljudem učiti in tak naprej, ne? Objenem pa tako, ne? V Turku že, ne, več kaj, to je, resimo čerka, ali pa sinček če bi vprašal, kje pa je to, ne? Ne vem, tam v afriki ne? ker enere moj en dober profesor je bil bom rekel v Pakistanu je bil na neke predavanje In smo se srečali na Stefan ko malo ker o ja sem bil pri vas je rekel O, aha pa kje pa ste bili ne Uh, ja sem iz Etiopije, pa to, ja, ja, jaz sem bil tam pri... Aha, odkud ste mi rekel, ja sem iz Etiopije, en tak naprej, ne? Aha, sem bil pri vas, ne? Z sem ga vpraš, kje pa ste bil, ne? V Pakistanu. Ne, meni, meni to ni, niti ni moti, niti ni moči, ampak z, z nekaj bitje, ne? Ampak to, nekaj problematika, ne? Zdaj, eh, ko mirajčemo šola, moramo graditi, in tak napre, naprej, tak naprej, Tisoč in tisoči diplomantov vsako leto pride. Zdaj bi bilo fajn se vključiti v te debate. ne ni moj problem, samo uh, razumevanje, ne, meni, kipon, kipon, da. Like Kot Slovenci, Slovenija isto je Samo Slovenija nije Afrika. Afrika je Afrika. 800, 900 milijonov ne? in 53 držav. Ne? Zdaj, če vi imate srečo, če nikdo ne ve o Sloveniji, ni pomeni to, da ne ve, ki je Evropa. Ne? Ampak vi boste rekli, da ja, malo v Avstriji, boste šli, malo v Italija, malo v malo je bilšče v potem bo že razumel. In zato ta, ok. Jaz mislim, da tak tako, na poprejšnji ravni, ne? Imamo proka za tem, ne, da če veš kje, recimo v Franciji, Paris pa Marseille, je to neka. Ne? je to pomembno. Ne? Mislim, s tem se lahko pohvališ pred enim američanom ali pa pred enim evropejcem, ti to veš, ki je to v Franciji. Ne? to pomeni si relativno pač, razgledan. poprečno razgledan in tako naprejeno. Niti ni razgledan, tako pa sistem vse je dobro razgledanje, ja. sposobni ljudi kot gospod, ampak tako enostavljano nekaj... Nekaj, nekaj, nekaj pove, ne. Ja. Zdaj, če, če, če nekdo ne ve, kje, je, pač, ne vem, da je Adis Abeba v Etiopiji, neko drugo mesto, ne vem, kajro v Egiptu, pa dobro kajro je še tudi evropsko za evropajce nekaj, ne, evropsko mesto, tako rečno. Uh, ampak če ne, vem, če ne pozna drugega mesta v Afriki pa ni nič, ne? To pa, ker Afrika ni vrednota ne? Uh, in uh, na poprečni ravni imamo uprave za, za tem problemom. Ne? Uh, druga stvar, se mi pa, zdi, ki se mi pa zdi tudi pomembna, da bi mi pač dejansko nekaj se resnično spoznali o drugih o afričanih, recimo in tak naprej, uh, je pa Uh, zakaj bi mi sploh se potrudili, da bi nekaj zvedli od drugih? Ne? Od drugih, teh velikih drugih, ne? Z, z velikim te. Ne? Bodi, da, bodi si, da so to Afričani ali da so to uh, Kitajci uh, ozirom Azici, ne? Uh, če govorim pač kontinentarno. Uh, in tak naprej, mislim, to, je, to se mi zdi tisto bistveno, kruci ali ja, ja, pač, ja, ja. Zakaj bi se jaz sploh potrudil, da drugem nekaj zvem? Ne? Ne? Zakaj ne? Kako ste okužen, ali pa kakšno naše mišljenje zakopano v neke okvirje, mogoče pokaže primer, da imamo tudi zemlje vide In pa vam rekel sploh, ko gledamo poočevanje geografije, ti zemljevide, ki jih mi gledamo, so praktično, ste rekli, evropocentrični, zahodnocentrični, znamo temu. Ja. Če pravzaprav vidiš svet v nekih pravih merah, tako bi dajansko naj bilo, je ta zemljevid, ki ga imamo mi, neka neverjetna spaka. Uh, mislim, popolnoma ne so razmerni so kontinenti med sabo. Evropa, naprame Afriki, če pogledamo recimo tisti klasičen uh, zemljevid ta. Uh, zgleda skoraj enako velika. Medtem ko Afrika praktično vse je trikrat večja kot Evropa. Uh, če samo to primerjamo, ne. Potem tudi je kako so te, ti kontinenti postavljeni na zemljevidu, se pravi, vedno je Evropa in Amerika se nekako v centru uh, pogleda. Ne? Recimo, za primer, uh, Kitajci imajo praktično vse zemljevide centrirane, seveda na, svoj, uh, na svojo državo, skakaj je v centru zemljevida uh, pač Kitajska in so seveda vse ostale države daleč na okrog in tako dalje. Ko pogledamo pri nas, se pravi, te, te, ta zemlje vidite ta skrajno usmerjen na pravim Zahodu, skakaj je ta perspektiva že v te... iz uh, te perspektive je v bistvu stvar uh, nekaj trajna, bom rekel, se trajno naučimo gledati na svet skozi te Zahodne oči. Ne? Mhm. Super. Ta, ta, a, fajn, da ste mi hvala. A, prvo, a, mislim tako mimo grede, Kitajci Kta, imajo večje, te za dolgovi, ne, a, za dolgovi, gospod je rekel, sigurno prispeva, ne, odpis dolgovi, ne. Ampak, verjetno, kaj pa kompenzacija? Če, eh, ne, za... Za koli Ne, za Če so, ne vem, ali resimo ta kolonialna zadeva, resimo Slovenija, tudi v Sloveniji. Ne? Vi, vi, vi, pri vas rečem, mi smo bili avstro, pod avstro-ogarsko. Ja, e, tukaj, če, če malo podalšamo, potem pridemo nekam. Ne? da, Recimo odpis dolgov je nekaj, ne? ampak pred eh, odpis dolgov je kompenzacija. Recimo ži, eh, židovska skupnost ali žido, židi so dobili določena kompenzacija za te je bistvena terminološka razlika. Ne? Ampak, če, če. ja, terminološka razlika za iste stvari, zakaj ne? ne? ne? Eh, Ko gre za dolgovi, od, odpis dolgov V bistvu dolgovi ni nastanejo čez noč, ne. Dogovi so nastali zaradi ne načelnega e, ekonomskega reda. Ekonomski redi je to, da nekaj država dobi nekaj dinar, zato da plača. Oni, e, med tem tisti država, ki daja dinar, so na naredi in v tržnem sistemu naredi ni lojalne uh, konkurence. Ne? In od tega se nabira dolgovi, eno. Drugo pa vsaka uh, dolgovi, vesel sem tukaj, v, v, sem se deloval v ta Pariški klub, eh, v katerem Slovenija počasi po bo član tega, tega kluba. Ne? En, eh, dogovi niso, niso tako eh, ena vsota dinarja, ki so nastali čez noč. Ne? Uh, zdaj... Zdaj, če z noč prišajo. Vprašitev, da ste pod nekaj. Ja, ampak uh, odpis tudi ni to uh, copy-past. Odpis... Ne, uh, zdaj, uh, kaj hočem? ko ti, Resimo la, uh, pred dvema... Uh, koliko let nazaj? Dve, mislim, da je. Let nazaj so odpis naredili za določene države, ne? ampak istočasno v istem dnevu so že novi, novi, novi dolgovi naredili. Ne? Prvo, tukaj malo vredno neki ekonomski, dolgovi dobro, Bravo, hvala Bogu. Ja, ja, samo za plačilo obresti na obstoječe lovo peč, vse subvencije in novi krediti z Tako, Bravo, bravo. Jugoslavija uh, recimo Jugoslavija mila 20 milijard. Gospo, gospod, Tito uh, za to da da vsem. Ja? za Ja, zato da vse imate hiše, stara mama hiše, ne? da vi zgoraj živite in tak naprej. Ne? E, e, nekdo učinkovito uporabil, ne? To nije vi dovolj se odpiše v da bi v kako... Ne, ne, ne, ali ne, ne, ne. alako tukaj? Ok. Znani vaše znanje, od gospoda, gospodične, vse, znani je subjekt tukaj, ni v tem aritmetično ali pa hierarhično opisovati, koliko magistrov je naredil. Ampak znanje za meni je tisti znanje, v katerem je odprt in načelen. Ne? To, da resimo, ni ekonomist in od teh dolgovih nikoli ni pridava v svoji šoli. Zakaj drugi del sveta ne načelno, kot je rekel gospod, samo obrest plača? Zato, ker mi to opiramo, mi vsi skupaj ne? in to znanost ni zato, da, da, da, da, da ti ustvariš za lastne osebni podvig, v katerem družba te priznava, da, da si šolan. Znanje mora biti, prosim. Ne ne, z, znan znanje znan je Zdaj gledajte, ne. A, a zdaj zakaj to govorim? Od, koliko obrest je prišlo za Jugoslavijo 20 milijardov. Nič. Ne ne ne ne ne ne. Ne da imaš ne ne. Da imaš Ne ne infrastrukture, da imaš sesto, elektrike in tak naprej, to je bistvenega pomena. Ne? Ampak, hočem povedati, ni načelen. Ne? Če Zdživljava 20 milijardi imela, obrestov ni bilo. Če bi ena afriška država imela isto vsoto, danes je konec z njo. Ne? Samo od obresti. Zakaj? V sistemu tudi en neke vrste br bratstvo zadeva obstaja. Ne? To dokaz imamo narediti. Drugo pa, eh, ni smemo eh, začeti nekaj... Neki diskurs s tem, da drugi svet nima znanja. Zakaj? Zato, ker v teh bivših uh, socialističnih državah njihove znanje ni aplikativen. To tudi je treba priznati. Ja, ja. V Ukrajini imaš doktorjev ne vem koliko vsote, pa ni, ni, niti ne ve, k, kaj se dela. Ne? No, in zato aplikativno se znanje, ni to nekaj megle prodajati, ne, to, to sem jaz, to ne, ni, ni, ni eh, eno. Drugo pa pozicioniranje v to, da drugi svet nima svoje znanje, kitajci in tak naprej, vredno to je nekaj samo za neki šolski primer, ne, šolski primer v Evropi, v tem, ali pa v Sloveniji, ker ni grejo v industrije, ne, samo v šoli se konča, ne. Za Katajsko, ko ste govoril, ne? Katajska ima svoje civilizacijske zgodobinske toke. Ne? Ima neke, neke vrste jedro. Ne? Zato, zato če, če, če vi prepisujete, da to iz Zahoda kupila oziroma prisnemala univerze in potem to naredila, vredno ni bo držalo. Ne? Ko, ko oni so pisali na papirju in tiskali, vredno Evropa niti ne videla, kaj je to. Ne? Tako da je pa je res, kot ste rekel, v znanju promocija se naredi, ni v tem, ni smemo začeti v glavi, da nekaj svet nima, nekaj institucionalno šole ni, pa to potem gremo mi graditi. To ni nekaj, ti to v mladinske brigade, da greš nekaj deliti. Ne, je, obstaja sistem, ampak v sistemu ali se da prisluhniti težave, probleme, ne, ki izvirajo morda v, v lokalnih, v Afrike. In drugič, ko o Afrike govorimo, prosim, sej provamo tako po zahod, sever, jug, sred, malo razumite. Zalasne, ni za meni. Meni je sram. Ne? Moja hčerka, ki je zdaj pet let, Od Avrope in Afrika vse, država bere. Sicer to ni, ni, ni point, ali kdo znali, ni zna, to so od. No, čem vedet ne? Ampak ta sploševanje tudi v znanost, ne? Znanost, celo, celo znanost, zdaj, eh, operacija, transplantacija, srca, ne? So naredili v Afriki. Ne? Eh, zdaj, drugo socialne problem, resimo znanost, če smo že govorili, eh, o aids ne? nekaj virus, ki je, virus naj bi nastala v laboratoriji. To ni tisto meglo prodajanje, nastala z nekaj uh, opica pa tam potem z ljudi. Ni res. namenom je nastala v nekaj. To se raziskuje. v tem je treba biti. Znanost mora biti tudi pod kontrolo. Mi ne moramo dati nekem gospodom, zato ker oni so razglašali, kako se sepleje naselica levo desno, v katerem nimaš kontrola. Prosim? Super, super ta delitev vi pa, ne, če že obrnem, ne. Kateri regulativni sistem mi imamo garancije tukaj v Sloveniji, da ne pride genetično modificiran organizacija? Organi, tukaj v Sloveniji. V markatoru mi, aktivisti, smo našli Ker je bil pripakiran, ni v tistih dogovorjenih embalažah, ampak drugačen. Tuk, tore, to ni tudi por, poraz za nami, Ja. Ja. A, aha, Afrika, a, a, po, povem. Afrika, je poslala mirovnih silov, ta ležernost, kot pravite, ne? Govorim, niste, vlade, ne? Zakaj Belo Zakaj bilo na oblast v Italiji? Kaj, tebi proti Kaj dela Evropa tak težko proti prospodine? Ne zkai. So se tukaj sme s srebernica. Bosna. What did you do? Nimi proda takine. Evropa tukaj z vsemi možnostmi z avionimi, z vsemi tankovi, ne da bi umrli en en en en gospod iz Bosne, ne, bi ustavli. Ampak so čakali četrt milijon ljudi da umre, Zdaj, ta, ta, ta, ta uh, polarizacija afriko kot nikaj victimize. Ne. V, tu, tukaj, v Bosni. What did uh, Europe? Pravno. Ja. Tako da, v, v Sudanu, tudi v kjerkoli, ali pa, ne vem. E, zdaj hočem povedati, globalne, tukaj mislim, da pridemo do nekaj zaključek. Globalne težave, ali pa kot ste rekel, Afrika gleda ležirno, ne? super, eh, pomagamo vsi, po... ja, ja, imate pravo, ja. je, je res. Samo, ne Globalizacija je, vaše problem je moj, moj problem je vaš, naj bi bil, ne? Ampak Vy, če rečete, uh, za Sudan, kaj bo, za kaj ne rešuje Afrika ležerno gleda, ne? Give me a break, ja? Eh? Bosnia tukaj, med tima Evropa ima večje infrastrukturo, od letala in tak naprej, ne reševala. Tako da vsake, vsake države, kde pa kde, žalostne zgodbe nastanejo. Ampak, ko zgodbe nastanejo v Evropi, ne, hitro nekam naredite in potem rečete, ta ni Ni, ni, ni, nekaj ni hopeles kontinent, ne? Zakaj ne pomagati, reči? Ampak, viste, subjekt, kaj ste pisal? Ne, zdaj greste nazaj, korak nazaj. Prej ste prišel. Ja, ja, ja. Go, go, uh, zdaj, govori se v kafičih, govori se v frizerskih salonih, v akademikih, v, v, v parlamentu. Ne. Zdaj, uh, vsi vjejo o tem, delajo. Uh, ja sem mislil, vi kot ne, Boste odprli drugačno temo, z katero? Glede na to, so dan član Združen narodov, kako to možno, Združen narod ni pošiljal svojih vojakov ali pa ne podpira finančno. Ker pa je Slovenija članica Združenega naroda, bi lahko vi, tudi kot intelektualec, tukaj bi član kako to možno? Potem, če je to ne, potem je nekaj predmet, nekaj diskurs, ali vsi člani Zd. narodi so enake ali niso. Vi, vi meni govorite zdaj, kot da je tako en hopeles kontinent ne mogel to narediti, nekaj ležirno gleda, v katerem vi ste pozabil, tukaj v Bosni, ali, ali pa, ko je gre za diktator Mugabe in tak naprej tukaj e, e, Bela Rusija. V Bele kje so opoziciji? Jaz ni pripadam tam, kjer kdo misli, pripadam. Jaz izbiramo. In, in, in zato meni zdi, lahko bilo, bilo fajn naše problem, onim problemom. V, v glavi, da, da odpremo pogovarjati o teh in naprej. Ne? Zato, in v človekovo pravice, če smo že o tem, ne? v Sloveniji tudi določene, pereče, problemi, so vsemu, razne, razne problemi tukaj, ne? od, ne vem, od boguncev, od izbrisanih in tak naprej. Ne? Ampak vsak človek mora biti subjekt. To, ko je človekovo pravice se pride, ni, ni, ni rečem, da mora večina trpet zaradi manjšine. To slovo ni reče. Niti malo, ne. Ampak ni pa tudi demagogije prodajati. Zato v tem smislu bi bilo fajn tako debatirati o teme. To sem odpiral samo. Drugače pa vi, ko ste rekel, Afrika eh, in Evropa, zmeraj se delujete, eh, akademiki, kot ste vi, eh, tam, ko je potrebno, vrjetno eh, se boste angažirali, ali pa Afrika sama tudi je do zdaj reševala. In mislim, da ne boste mi povedal en primer, v katerem evropska sila je šla v Afriko in naredila nekaj dobrega. Ne. Ne, Vidite, veča, več, večad, večad je opozicija. Ne, imate ja, prav. Afriška sila, Afriška unija se naučila od, od poraza Evropske unije v smislu Bosne. Zato je posala 10 tisoč pojakovvja. kini, ki je zelo zelo malo, 100 tisoč mora robi., dobro Vi, vi pa potem. Ja. ja. Ne, storijo. Se pravi o Zdravljamo brez vlastnega da Ja, ja, in skupaj. Si... stvar, ko je, je? Zvarka, to pa gledam, da je iste pedere, ki je delala in še vedena je roka. Južna. Tam zajedni več apartheid popradi. In so črni, ki so prišli neke genetistične pojave, ena Rečunce, ki benze, ki so e, vedno, to in je ne to je, ne je ne ne ne, ne ne ne ne to je to, to, je, to, je, to je diskurs v v ne ne ne. Ne, ne ne ne ne treba prvo Af, afričani niso dobili Vse ne rabimo do, do Južni Afrike. Kaj pa v Sloveniji? Preko politika prideš do Primoženja. E se ne? In, in, in zato, uh, drugo pa uh, v Južni Afrike niso dobili, ampak so priborili. Ne? Tako da ni bilo to nekaj karitatsko uh, uh, uh, razdeljenje od zdaj naprej Božbodu, ampak so zato... Mm? je pa je pa je pa ja point point je, ne? No? Uh, ker problem, imate uh, recimo v Zambabije, ki se govori, da je diktator Mugabe pa to, ne? Eh? Ampak on pa je eh, v Zumbaviji pa razdelil, eh, kaj v zemlje je bistvenega pomena za naroda. Moj oče socialist socialistični kolaš, ali kaj bi vi rečete, ne? čez noč Slovenci dobili zemlje. Nimaš in, in kaj, ne? kaj? Kulak. Kulak, ja. Zdaj, ko, ko Afrika pride, nikdo, ne, za neke zemlje imajo. Slovenci od vseh narodov vejo, kaj pomeni zemlje. Ne? In preko tega prideš do emancipacija, do, do, do vsega tega, ne? Iznes, Hrvati, krejgalno je Ja, sorry, ja, eh. Ja, jaz pa sem slišal, se ja, ne, ne vedno če ta podatek, da je. Na Madagaskarja kodare. bila prodana uh, Vjetnamo ali Koreji za, za kmetijstvo. Ne vem če poznate ta podatek. smo bili zborili o agrikulturi ali kaj takega, ne? Meni se zdi, da Vjetnam ali Koreja je polovico Madagaskarja kupla, da lahko da prediluje svoje kmetijstvo vreten. investicija bo je je prišla, pa je rekla bomo bom tukaj naredili. Za Vietname, ne, ne za Afričane. Ampak to ni, to ni samo per se Madagaskar, ampak neoliberalizem to eh, predava. Ja, ja, ja. In vi ste subjekt. Ta gospod, ki je šel z klubom, je subjekt, profesori morajo predavati ali ta neoliberalizem nam pripelja do boljše položaje Hvala lepa.